Direkte er fra festivalpladsen i Skanderborg. Danmarks Radio præsenterer stolt radio med frinski Signe Lindfest og Anders Breinholt der. De sprøde heste. er ja, godt og godmorgen og velkommen til programmet som altså sender øh, sidste gang i dag fra øh, festivalpladsen i Skanderborg. Festivalen åbnede jo selv øh, festivalpladsen åbnede for alvor i går, ikke? Og det kan godt vi kan godt afstønde. Det bliver lang aften i går yeah. aftes for nogen. det kan man sige. Og Signe, så bliver jeg lidt skræmt af, at der nede foran pladsen her sidder øh, seks vagter, ikke? Mm -hmm. Som er nogle lige kaffejern, ikke? Mm -hmm. Jeg kan ikke rigtig huske, hvad jeg lavede mellem 01.30 og, øh, og så jeg vågnede i morges, faktisk. Og skal jeg være skræmt over, at der sidder nogle vagter dernede? De, de smiler og ser meget søde ud, men... Øh, skal, skal, jeg være, skal jeg være lidt urolig over det? Altså, jeg vil sige, så meget som dine hænder ryster her til morgen, så så så stor, at jeg vil være lidt nervøs for det. Altså, det må være ens betydende med, at, at, at, at, at du var festlig i går. Ja, men øh, jeg kan da godt huske, noget på et tidspunkt op på scenen under Pink. Kan jeg da ikke godt huske, jeg synes, der jeg var op midt i dit nummer. Kan det... Det er ved at sgu det kan jeg ikke rigtig huske. Men øh, morgen til de her dernede, og god morgen til øh, dig ude foran højtaleren. Det bliver en dejlig dag i dag. Og, øh, ja. og en søv mod i dag også lidt. Ja, det bliver også en sjov i dag, men øh, de skal ikke holdes tilbage, fordi at, øh, nu skal der, altså der skal stor festes igennem i dag. Fordi at festivalen er i gang, som sagt. Solen vælter ned, og øh, i aften spiller nogle af, af, af det danske spiller i aften, og jeg, jeg kunne mærke på publikum i går, her på pladsen, inden, mm. at de har ventet, ventet på musikken. De har ventet spændte på, at nu skulle der virkelig ske noget, og de kunne komme ind på pladsen og se, er, den, er pladsen, som den har været de sidste 25 år? Og folk var i kongestemning i går. Aften. Ja, det må man sige. Og så kan man jo også sige, at i dag er det vel, i hvert fald for Petræs vedkommende, den sidste dag i sommerferien. Og det skal frejes. George Michael og Amazing. I dagens program i dag... Kan vi da godt fortælle, at øh, vi har tænkt os at lave en, en morgenfest. Ja. Det er vel ikke forkert at sige. Nej, det er ikke forkert. Og det er heller ikke for tidligt at feste om morgenen. Nej, det er det ikke. Så det, der er i øjeblikket ved at ske, det er, at vores journalistpraktikant, han er på vej igennem Skanderborg by med en, en masse morgenbrød, som vi vil give uh, væk til folk her. Og så vil vores uh, gode ven og kollega Græde fra det store mix her på P3 spille lidt plader. Og grunden til, at øh, Græde er, det er jo, at... Øh, Præmien, hovedpræmien i lokalmesterquizzen i denne her uge, det er en tur til København om øh, halvanden uges tid, hvor at der er den store festival, der hedder Public Service. Det er en elektronisk festival, som øh, foregår over tre dages tid midt i København på gaden, ikke mindst om aftenen rykker festen ind på de forskellige natklubber. Og øh, derfor har krævet blandt andet for at fortælle om det, og for at skabe lidt hyggespredning, skulle jeg til at sige, sprede lidt hygge, det er det, det hedder, yeah. med hans, øh, hans DJ-puls. <laughs> Jeg tror, jeg... jeg tror, du har et problem med de der vagter. Jeg tror, den var høj i går, Anders. Spørgsmålet er, om jeg er stiv det, det er faktisk en ting, vi kan finde ud af i dag, måske. Uh, det kan også være, at uh, vi kan snakke med Peter, som kommer om lidt. Peter, han, er, øh, han har en mærkelig i. Han samler simpelthen på eksotiske insekter. Og jeg ved ikke, hvordan du har det med insekter. Men jeg er ikke er pjattet med insekter. Og han kommer med en ordentlig røv fuld af kakkelakker og skorpioner og alle mulige nogle små ned om lidt. De der vagter dernede, kan I ikke sørge for, at han ikke kommer ind på pladsen, i virkeligheden. Hvem, hvem holder i øvrigt også øje med pladsen nu? Kan folk bare gå ind og ud? Ja, når vagterne sidder her. Jeg ved det ikke. Der er morgenbrød til drengene men Jeg tør ikke at sige mere, fordi uh, de smiler, men det er sådan, haha, bare vent til du kommer ned for det tag. Ja. Se, det er det, de tænker. Og i dag, så skal vi jo altså uh, have lukket butikken her, og det skal vi på flere måder. Vi skal have afsluttet vores afstemning omkring uh, hele Danmarks starling nemlig... Så vogn, som jo ikke har virket halvdelen af sommeren. Ikke? Og, øh, på vores hjemmeside, der er der kan man stadigvæk nå at stemme på, hvilket navn af den her vogn den skal ryge af med. Så arbejder vi også på, jeg ved er godt, vores øh, anden rapporter arbejder på at få fat i de to konferencier som er på Bøgesiden. Det er nogle af absolut hyggeligste mænd, det er Søren Rieslund og Frank Megabody, som ja. ender du også kan se i et stort opslag om i BT i dag. Er det ja. ikke rigtigt? Jo, det er der rigtigt. Der står kongen og kongen. kronprinsen. Fordi Søren Rigslund og Frank Megabody har været konferentieret på Danmarks Smukkeste Festival 23 og 15 gange. Det, og det må man jo sige, så har de prøvet den nogle gange. Yes. Yes. Er der mere, vi skal, vi skal hive fat i nu? Jo, vi kan snakke om musikken. Hvordan synes du, det var i går? Pink har fået to uh, stjerner. Synes det, du, det, uh... det passer sgu meget. Hun, måske, ja, to. hun starter med, med to-tre store numre, og så går det ellers ind i et, et, et show af et covernumre lige pludselig, ikke? Hvor hun uh, spiller lyst til nogle gamle Janice Doble-numre. Gode numre, det er ikke det. Jeg tror jeg ikke, det var det, der var det mest festskabende. Jeg synes, jeg synes det var lidt kedeligt. Jeg blev heller ikke nogen større Pink-fan i går, til gengæld så blev jeg en meget større Tue vest -fane. Det synes jeg var fantastisk. Dejlig dreng, Tue Dreng. Ja, dejlig dreng. Det sidder lavet la til, at Gredes uh, DJ-pult, den uh, virker, så jeg synes, at Gredes skal have lov til at uh, vise lidt for pulten om et øjeblik. For 3 Uren Goli i denne her uge, det er Lazy Boy, det er dansk nummer, det hedder Facts of Life. Of life. På vores scene, som jo er en uh, 3 meters penge oppe i luften, så vi kan skue ud over uh, pladsen her, eller det område, pladsen sidder i, der kan man uh, også op på scenen nu, uh, det man kalder en DJ-pult. Det er to pladespillere og to CD'er, i midten er der en mixer. Og i sofaen, over for pulten, sidder du, sine og Kræde. Fordi det her er jo ikke sat op... For eksempel, hvis man var nede på Body Holly, så var mixeren, eller DJ-pulten, jo ligesom sat op på sådan et bord med... Noget, hvad skal man sige, farvet lys omkring og sådan noget. Og det her, kan man sige, er den mest hyggelige DJ-bult, fordi at det er en DJ-bult, der er sat foran en sofa, Greve. Ja, det er, ikke, det er en DJ-slang, og den er ikke lige så fancy som på Body Holly, men den er meget hyggelig. Ja, den er rigtig hyggelig. Greve, årsagen til du er, det er jo fordi, at vi vil godt have lidt stemning, og det bliver ikke... Anton fra Tyrol og de der numre, vi skal have, dem kan man gå ud i Bodgaderne og... Eller lige over på den anden side. Eventuelt. Lige over i, i den lyserøde røde Valterbach, kan man også gå derover. Dem har vi så valgt, eller lavet en aftale med om, at de skruer ned for, for den del af musikken, imens vi sender. Kan I spille lidt musik og, for os? Og der kommer en helikopter. Jeg prøver. At, øh, jeg tror, udover de der vagter nu, er jeg sidder hernede hele formiddagen, flyver der altså også en helikopter rundt i luften. Der er faktisk flere, om et øjeblik, vil Chuck Norris... Komme ned af et ræb fra denne her øh, helikopter. Du har haft en Chuck Norris fetish hele morgenen. Jamen jeg ved det ikke. Det undervarbart, det kræser lige over vores scene. Hvem er det lige Chuck Norris? Det er en der har været med i en masse kampfilm. Hvis du ikke ved det i scenen, så skal vi ikke snakke mere om det der. Godt, så taler vi ikke mere om det. Kan du spille noget musikråd? Jamen gør jeg ikke det allerede. Nej, ikke i vores ører i hvert fald. Jeg er ikke øh... Ja. Jeg tror jeg gør det allerede. Jeg gør det bedste jeg kan allerede. Der må være en ledning, der er nogen der træder på det, et eller andet. Lars Kirk måske. Står han et eller andet sted på en ledning? Ja, det vil ikke komme bag på mig. Nu kan jeg høre noget musik. Vi får at vide, at der er musik i... Arh, nu kan vi høre det. Det lyder hyggeligt, det. Æh, det. Kan du... Øh, du er her for at sprede lidt god morgenstemning. Ja. Og, det... og hvordan gør du det? Jamen det gør jeg på den måde, at øh, I har sagt, at I skulle komme over og måske spille noget musik, som havde en lille smule med vores Public Service Festival at gøre, som er om 14 dage. Så jeg har bare taget en stak plader med øh, både nogle kunstnere, som optræder der, og nogle kunstnere, som ikke optræder der. Og så prøver jeg på den bedst mulige måde at skabe et eller andet, som er i harmoni med de her flotte træer, der er på Skjerneborg-festivalen og menneskerne her, og så det, I siger radioen. Det sværeste har nok været at finde noget, der er i harmoni med det, I siger radioen. Så derfor har jeg lagt øh, fokus på de andre ting. Lød lyder det voksent fornuftigt? Ja, det lyder fint. Jamen, også, men også med på en måde en smule fornærmende. Altså, det var overhovedet ikke. Det var slet ikke min på den måde. Okay, så er jeg ikke fornærmet mere. Og så øh, er planen jo også, at vi om ganske få øjeblik forhåbentlig serverer noget dejlig morgenmad. Så hvis man er på Skanderborg og er småsulten og har lyst til at vågne på en øh, god og stille måde, så skal man være så velkommen til at komme her ja, men hør, det jeg måske lige sige, det er en insider for redaktionen, men vi har jo Jakob, vores journalistpraktikant, startet i mandags. Ja. Og jeg ved godt, det er ikke stor beskrivelse ved Journalisthøjskolen, at han også skal være sendebud. Men han er på vej for at hente en gæst inde ved Skanderborg station. Så siger han, at skal nok køre morgenbrød med. Kommer tilbage med to rundstykker. Og det er måske lidt svært at give morgenmad væk, når der uh, sidder måske 20-30 mennesker indtil videre her, og dele ud. Så hvis I stiller op i en kø og får et lille birkesvær, så uh, skulle der være morgenmad nok. Vi har sendt Jacob uh, afsted, og om et øjeblik skulle han gerne komme tilbage med en hel trailer fyldt med morgenbrød. Sugarbabes Babes og nummeret in the middle. Vi har jo uh, på turen her, landet rundt de sidste syv uger, haft uh, besøg af en del samlere. Vi uh, havde besøg af rømer. En lille fyr, som var visevært, der jo var von Holm, han var samler. Vi har haft øh, besøg af manden, som øh, havde verdens største viskelæder, som så vidt jeg husker har omkring de fire kilos penge. Hempeviskelæder og klokkedamen i København, som samlede på klokker fra øh, forskellige steder i verden. Yes. Og Barbie-damen, som havde en kæmpe, mæssig samling af barbie -dukker. Yes. Og nu, om et øjeblik, kan jeg godt sige... Så piger samler... Vi, står ind. vi sad og tænkte her i løbet af ugen, hvad skal vi gøre for at afslutte det ordentlige, samler temaet. Og øh, så har jeg hørt, at om Peter. Og øh, Peter, han sidder her med 1, 2, 3, 4, 5 bøtter med forskellige dyr i. Peter, han er medlem af en forening, der hedder Eksotiske Insekter. Og et meget, meget lille udvalg at disse insekter står i øjeblikket på vores spor. Jeg tror, at inden længe på dr.dk-referensk vil der komme med en billedserie op på vores hjemmeside, så man kan se disse, disse, disse dyr. Peter, snakker vi med lige om lidt. Det er på 3-turen. Gå lige i Kien og Everybody's Changing. Og Peter, velkommen i skoven. Jo, tak. Du er kommet hele vejen op fra Aalborg øh, Og her ned til Skanderborg i, i dag Fordi at du er den der får lov til at afslutte Vores samler indslag med, med interessante samlere Og øh, Peter du er, er normalt Selv til daglig, er du vinduespusser Og så er du øh, medlem af foreningen Eksotiske Insekter når, øh, når, når det handler også om din fritid Og øh, kort fortalt Prøv at fortælle hvad den her forening handler om Jamen altså vi er jo en forening. Som, hvor vi samler nogle for forskellige folk, øhm, der, øhm, der, der godt kan lide at samle på insekter, og synes, de er fascinerende og spændende. Øhm, problemet er, at vi er ikke så mange. Vi er cirka 300-400 stykker i, i hele Danmark. Så det er ikke lige, når man er ude ved folk, så snakker man ikke lige med folk om insekter. det gider de ikke. <laughs> det synes, det er lidt mærkeligt måske. Ja, det synes man er sådan lidt underligt. Peter, nu har du taget nogle dyr med, men hvor mange dyr bor der hjemme hos dig? Sådan alt i alt så bor der vel... 800. 800? Forestil dig, du, forestil dig, hvis du samlede på katte, hvor meget det ville fylde. Men de her dyr fylder jo ikke særlig meget. Prøv at fortælle, hvad det er for nogle dyr, som du, som du samler på. Jeg, jeg som sagt, så har jeg en masse insekter. Jeg har nogle, nogle biler, og jeg har kakerlakker, og, øhm, så har jeg øhm, edderkopper. Ja, så har jeg kameleoner, sk skildpadder, slanger, skorpioner. Men har du det nogle store terrarier, eller hvordan? Øh. Eller går de bare rundt inde i stuen og hygger sig? Alt er i terrarier. Forhåbentlig. Håber jeg. <laughs> <laughs> øh, du en etageejendom, Peter? Ja. Jeg, jeg kan huske, at jeg har nogle venner, som på et tidspunkt øh, kom til også at gå lidt amok med hensyn til skildpadder, fordi de havde rimelig mange terrarier på et tidspunkt med skildpadder. Og så fik de altså en elregning, som sagde... Altså nærmest gjorde, at de måtte gå for hus og hjem. Har du også voldsomme udgifter ved at have uh, så mange terrajer? Jeg fik en efterregning på 11 kroner. <laughs> okay. Jeg skulle uh, godt tænke mig at vide, uh, Peter, hvordan finder man på at samle på insekter? Kun du ikke bare have gået til modelbygningen? Det var jo ikke sjovt. Nej, det er det så ikke, men det var det bedste, jeg lige, det var det bedste, jeg lige kunne finde på. Hvor kommer interessen fra for at, uh, at samle på insekter? Jeg tror altid, jeg har været ham knækket over i skolen og rent møderkopperen og på, er til pjerne. Få se her. Ja, her. Det, det tror jeg sgu, det har lidt ved et eller andet sted. Men hvad er det, der er spændende ved dem her? Altså, har de navne, eller er det, hvad er det, du går op i ved dem? Øh, insekterne har ikke navn, øh, men det har krybdyrene. Øh, det, der er spændende ved dem, det er, at de er så fundamentalt anderledes, end vi er. Altså, hvorfor kigge efter aliens? Du kan bare gå ind i insekternes verden, ikke? De er jo totalt mystiske, ikke? Øh, findes alle mulige... Altså, de har der alle mulige mærkelige nitscher i... Øh, i naturen, ikke? Som, og man sidder bare og tænker, Hvad, hvordan kunne den finde på det? Er altså. der nogle insekter, der får ulykker til at bo i Amerstein? Øh, nej. Eller er der nogen, der er for farlige? Øh, der er gift i æderkopper, og giftige slanger, og gift i skorpioner, ikke, som er så gift, at, at man bliver syg af den. Det er jo godt at tænke mig at vide, at når man så har de her dyr, er det ikke noget med, at man skal have en tilladelse, men man kan jo ikke bare gå ned og købe. Jo, måske godt en lagt. Den kan man jo sikkert måske finde hjemme i ens køkkenskab, hvis man er det heldige med. Men man skal vel have en tilladelse, hvis man har slanger eller skorpioner, som du også har? Det skal der faktisk ikke. Fra 2004, 1. januar, eller så der kom der en bekendtgørelse, hvor der var to lister med dyr. Hvor der var nogen, der var lovlige at have, og nogen, der var ulovlige at have. Og der kan man så... Dem, der er lovlige at have, dem kan du bare gå ned og købe i enhver dyrhandel, som forhandler de her dyr. Men... Andre, der var nogle, øh, hvis man havde dem, så kunne man søge om dispensation for at have dem, øh, og det skulle man så have gjort, og, og hvis man ikke har gjort det, så det er det jo sådan set ulovligt at have de dyr. Okay. Peter, du har en, øh, en, øh, en rigtig sød og pæn, og hun ser helt normalt ud, kæreste, med. Hvad, øh, hvad, siger, hvad siger hun til, at, øh, at du har den her hobby? Hun er helt vildt glad for det. det du, jeg, jeg, bliver til, jeg, jeg bliver lige nødt til at gå op og lige høre Peters kæreste. Hvordan er det at bo øh, sammen med Peter, at der er 800 venner hjemme? Jeg har meget rigtigt vand. Er det rigtigt? Har du det? Ja, absolut. Hvad er det værste, du har oplevet? At der var en nederkoppe, der slapløs. Om et øjeblik, og det er ikke for at være tøset eller noget, men om et øjeblik skal vi kigge på de her dyr, der er her på vores hjemmeside nu. Og ikke mindst dem ud. Nej, det skal vi ikke. Det er det k Der kan man gå ind og se, hvad det er, Peter har med i de forskellige kasser. Du lytter til de sprøde heste direkte fra uh, Skanderborg Festival. Når vi besøger uh, Peter, Peter, som uh, er uh, insektssamler. Uh, Peter han er medlem af en forening, hvor der er cirka 300 medlemmer, som hedder Exotiske Insekter. Og, og, og uh, Anders, du virker lettere op i sig. Nå, men uh, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg hader, eller jeg hader dem jo ikke, for jeg kender jo ikke dyrene. Men jeg er så utipass når, når, når der er sådan nogle dyr i nærheden af, Peter. Og prøv at forklare, hvad det er, uh, du har i de forskellige kasser her. Jeg har nogle rosenbiller, det er bare en... Grå og brun bil, Kan vi prøve at lukke dem op? Det er dem her. Dem. Og det er sådan nogle små, sorte og gule biler. De er rigtig flotte. Det ligner sådan en slags garbæbiler, eller hvad man skal sige. Den er sort ovenpå og gul med brune prikker. Den er en meget, meget, meget sød, hvis man kan sige det. Kan man sige, en søde. er sød? Skider den der nu? Ja. Det gør den, ja. Der <laughs> er du, altså en, en bille, der nu der skider direkte i, i radioen. Det er måske første gang i radio at man ser en bille, hører en bille skide. Er de her dyr søde, Peter? Nej, jeg synes, jo lidt. Jeg synes, de, de er flotte. De, de, rundt, ja, de, de er flotte at kigge på, og så måger de rundt lidt inde i en der deres terrarier. Så dem her, de kan, de kan flyve. De har nogle vinger inde under de der gule og brune nu. Så, så når temperaturen den er over 25 grader, så, så, lyder, det, så, så lyder det som en, eller en, eller en, eller en helikopter. Så, det lyder jo rimelig sjovt. Den her er jo på vej væk nu. Kan jeg... Jamen, den er ikke så hurtig. Så... Eller er det muligt, at du lige kan smide den op i kassen igen? Den er ved at æde en 20'er nu. Øh, I den næste kasse, hvad øh, har vi liggende der? Øh, der har vi nogle kakkelakker. Og øh... det her er jo ikke normalt, hvad jeg vil kalde for en kakkelak. Det er jo en kakkelak, der er... 5-6 cm lang cirka, nu sprætter den ja. helt vildt, når man kommer op. Og den har jo nogle ordentlige... Oh, uh, den er godt af hurtigt, den der, hva'? Den uh, spæner ind over bordet nu. Uh, en kæmpe, kæmpe, kæmpe på en uh, 5-6 cm er det rigtigt at hvis man træder, træder på en kakelagtbit, oh ja, Den løber væk. Som en anden løber den nu over bordet. Øh, Peter, er det rigtigt øh, med at hvis man træder på en kakelak, så udskiller den en eller anden duft, en lugt og så kommer alt dens venner. Er det en, et rygte eller er det rigtigt? Jeg ved det faktisk ikke for at være helt ærlig. Så øh, jeg har også hørt rygte, men øh, jeg kunne godt forestille mig det på en eller anden måde. Der kører også en rygte med, at for eksempel da Tjernobyl havde, øh, var nedsmeltet, at man så ligesom de eneste, som kunne klare at gå ind i et, et sted, hvor der var, øh, der var øh, hvad hedder det, øh, hvad, hedder det noget, atom, øh, hvad hedder det, stråling, radioaktivitet, at det så var kakelakker, var det eneste, man øh, tør sende sig ind sådan et sted, fordi det hele tiden op, opfinder nogle nye gener, så det kan overleve hvad som helst. Det ved jeg faktisk heller ikke. Det har jeg nok tilstået. Jeg ved ikke så meget, Ej. Hvad øh, har du, en, har du en, Peter, en stor kasse med her, ikke? Og nu går jeg væk, fordi det der det er en skorpion, du har liggende. Hvad er det for en skorpion? Det er en kejsterskorpion. Og er og den øh... farlig, eller hvordan? Ikke specielt. Okay, Anders, jeg kan tør godt holde mikrofonen. Men det her er vel det farligste dyr, du har med? Ja, fordi alle skorpioner er sådan set giftige, men øh, Den er meget lidt giftig. Jeg er blevet stykket af den, og det gjorde sådan set kun afs. Den, den, den er jo nærmest grøn, eller hvordan? Ja, ude i sollys, så, øhm, så reflekterer de UV-stråling, øh, øh, og så bliver de sådan helt øh, grønne og blå og forskellige farver. Peter, må jeg spørge, øh, hvad er det, der er fascinerende ved en skorpion? Nu vælter den over med, øh, på skrivebordet igen, og den er, det er som om den angriber nu. Øh, det vil jeg også gøre, hvis der er en idiot, der står og hæver mig i halen. Og ja, <laughs> og det er så ikke mig, jeg skal ikke røre den. Øh, Peter, øh, hvad hva, hva hedder skorpionen, så? Altså, har du givet den et kælenavn? Vi øh, som sagt, insekterne har ikke, ikke kældnavn. Øh. Okay. Nu er den så vi at et netværkskabel til, til vores computer, og nu forsvinder den igen. Peter, kender du det, eller måske også spørge din kæreste om, det at, øh, når, når man er i af nogle dyr her, ikke, Så føler man, de er overalt på en, selvom at det er de så forhåbentlig ikke. Hvis man bare et, lille, et snor, der rører en, så føler man, at det kryber ind. Hvornår startede du med at samle på det her? Det er fem år siden, hvor jeg fik min første æderkopper. Så er det bare ligesom... Øh, det er bare taget til. Øh, så har man lige set en ny fed art, og så skulle man også altså den hjemme. Og så var der også nogle kakelakker, og så var der nogle biler. Og Peter, vi skal om et øjeblik sætte i gang i et, et vedløb, fordi du har jo altså to øh, biler derovre. Hvad hedder de? Kakelakker. Det er to kakelakker, og det er en han og en kakelak, som vi om et øjeblik skal lave et race. Vi øh, ved, at på Unibet eller på nogle af de andre øh, sider, hvor man kan spille, der bliver det dagens spil. Det, der er sket nu, det er, at øh, vi er gået ud på øh, ligesom den anden del af vores øh, scene, om man vil. Øh, Martin Engmoen, vores øh, gode assistent på programmet, har lavet en plade. En trapplade, og så har han simpelthen bare lavet en, øh, en blå cirkel for Peter. Det, vi skal til nu. Vi skal lave øh, Race of the Day, vil man kalde det, hvis det var på en galoppe eller en travbane. Øh, og hvad er det, de her to dyr nu skal? De skal jo sættes ind i midten af den her cirkel her, og så skal vi se, hvem der kommer først ud. Og de to dyr, vi snakker om, det er altså to kakkelakker, som er 7 cm 5-6 cm øh, lange. De er rigtig øh, brede, og så er de sådan øh, kårer, raffarvede, og har ligesom sådan en masse striber hen over ryggen, ligesom en øh, rigtig gammeldags øh, bilde. Og så øh, har de ikke nogen vinger på, men alligevel, så øh, kan de bevæge sig ret hurtigt, Peter. Jeg tror, de kan løbe omkring syv kilometer i timen du ser 7 km i timen kan en kakelak af, af den her størrelse løbe, ikke? Hvis man omsatte det til menneske, altså størrelsen om til menneske, så skulle det være det samme som hvis jeg kunne løbe 280 km i timen. Ja, yeah, men øh, insekter, de er jo fantastiske, ikke? Du <laughs> her står med er en stor sig, du, du ser rigtig glad ud, Peter. Jo, jeg synes jeg startede med 20. Og jeg har så lige solgt 120 stykker, så der er vel stadigvæk en 80 stykker i terrariet, så. Så, så, så det er... Jeg synes, at nu er Signe, hun er det at fordi... ned med det elektriske udstyr. Det vi gør nu, det er, at vi øhm, skal have gang i det her ræs. Der er en han og en hund, kakelagt. Hvordan ser man forskel på, på, om det er en han eller en hund? Øh, hanaren, de har sådan nogle gevækster heroppe på... Ja, du skal lige holde dem to meter væk fra mig. <laughs> ja, det kan vi så ikke, for nu skal vi have dem ud. Hvordan det kan jo. man se, hvad der er forskel på handen? Øh, han har som sagt sådan to horn op øh, på ryggen. Hvordan formerer de så? Øhm Ja, de boller. Øh, ja, de voldknipper men øh, det er vel ikke noget med indføringen? Det er det ikke, nej. Han ligger øh, noget sæde på jorden, og så har han fat i hende, og så øh, må han hende hen over den. Nå, men det er ligesom hjemme i, i min lejlighed. Ved du hvad? Hej, hej. Jeg synes, at vi øh, skal i gang med det her race. Øh, Jens, vores webmand, han er i gang med at filme. Vi ligger dem på samme tid inde i midten. Jeg spiller på handen, og hvis du spiller på hunden... Sindssygt i Ila, hvem tror du, der vinder? Jeg ved jeg ikke. <laughs> Peter prøver nu at at få lagt de to kakkelakker ind i midten, og nu... Nej, vi starter på løbet på 3-2-1 nu, ikke? Peter, er du klar? Okay. Inde i midten af cirklen nu og er de to Peter kakelakker, og de kejler rundt. De er fuldstændig alle vilde. De er grasseret til det her. 3, 2, 1, slip. Hvad det? Og det var afgjort den lys brune, der stak af. Hvem var det, der vandt? Han, han har vundet. Yes, sådan e der folk, der har spillet nu, vil øh, indkassere cirka 80.000 kroner, dem som har øh, spillet på den handlige kakkelak. Til sidst har vi ikke fået at snakke, eller her til sidst kan vi lige nå at snakke om et, et, et dyr du også er med. Det er en vandrende pind, og det er altså ikke sådan en lille tændstik. Hvor stor er den? Den er vel 20 cm og så to cm over ryggen eller sådan et eller andet. Kan vi ikke prøve at lukke den ud? Nej. Det kan øh, vi Så ikke kan sige. du bare gå lidt væk, Anders. Men, men, men den her vandrende pind, jeg ved jo at en vandrende pind ikke er farlig, og noget af det roligste en uh, sæk, man har. Men normalt ser man jo bare en der er på størrelse med en tændstik, og den her er på størrelse med en lille jomfruhummer. Ja, og så har den sådan nogle uh, pikker, så, uh... Så når man tager fat i den, så den kan faktisk sparke efter en. Hanaren har nogle, nogle rimelige pika, som er cirka en halv centimeter lang. Må, må jeg prøve at røre ved den? Det må du gerne. Ej, altså, den virker helt, helt, helt sådan hård og kold, eller hvad man skal sige. Men den, men hvad, men, men jeg, du fortalte mig før, at en vandrende pind, ikke lige den her art, men en anden slags art, kan blive rigtig, rigtig stor. Hvor, hvor stor kan sådan en vandrende pind blive? En af de største arter kan blive 35 cm længden og så på tykkelse af min lillefinger eller sådan noget. Det er en god kagerulle. Ja. Yeah. Peter, her til sidst skal jeg lige høre dine naboer lytte lige til B3. Det håber jeg fandme ikke. <laughs> det gør jeg selv, men heller ikke. Tusind tak, fordi du kom, og øh, tusind tak, fordi vi må se dyrene og få så god sommer. Jo, det var det var Og så øh, tror jeg, at de vagter, der har siddet hele morgenen nede foran her, De er væk nu, øh, burde komme tilbage og eskortere manden ud, så der ikke er noget, der slipper ud af Peters lille rejsetaske. Det var, bare, hvad vi kunne nå af outcast, og øh, de er skægt, når man har været i nærheden af så mange øh, mærkelige insekter, som vi netop har været. Så føler man, at det kribler og krabler over hele kroppen. Og jeg ved, hvis du går ind på vores hjemmeside, er det i fransk, vil du få nogenlunde samme fornemmelse bare af at kigge på videooptagelsen, som kommer op lidt senere. Og de billeder af de dyr, som Peter, han har haft med. Åh, ah. Om et øjeblik, så skal vi starte vores lokalmesterquiz. Det bliver efter betrænet af med Søren Ørsted. Klokken er 10. Vi er to Velkommen tilbage de sprøde heste. Direkte fra festivalpladsen i Skanderborg Danmarks Radio præsenterer stolt Radio med fransk. og Anders Breinhold er De sprøde heste Og nu er den sidste tog forsvundet her fra Skanderborg og solen kommer igennem øh, bøgetræerne og festivalen er nu åbnet og folk kommer ind lidt forsovet og måske med lidt tømmer her ind på vores område fordi at Anders vi har jo simpelthen besluttet os for, i det er vores sidste udsendelse i dag, at vi vil holde en lille god morgenfest. Yes, og derfor synes jeg, at vores husdjey Kræde spiller musikmajstru. Nu siger du, at togen har lagt sig, og at så kunne man lige lave en uh, fraktionalistisk uh, drejning og sige, at togen har ikke lagt sig i dit hoved, vel, unge mand? Ikke helt nøj. Hvad tid uh, ramte du sengen? Ja, det er sådan svært at sige, et eller andet sted hen på morgenstunden, fem, seks stykker. Øhm, og er du har som almindelig gæst, eller du har sådan en medhjælp af armbånd, jeg spørger, øh, arbejder du overhovedet, eller bare du sagde, jeg vil godt af men øh, og så møder du aldrig op til vagten? Jeg lød som om, jeg arbejdede før festivalen. Hvor arbejder du hen hernede? Noget øh, campingaløjse. Du dufter jo godt, du har været i bad her til morgen <laughs> øh, Tak for det Eller er det sådan en tråkker, tænkte du lige at sværet dig ind i koron? Ja, må indrømme det tråkker-detaljen okay. komme og spise noget Jeg noget, tager et stykke, stykke smørbrød, skal jeg sige et, et rundt stykke Og godmorgen til jer herovre, og velkommen Vi holder en lille morgenfest Der er dejlig morgenmad på de sprøde hestes regning Og spiller noget dejlig musik Kom for alle sammen og få et uh, stykke morgenbrød Jeg prøver lige at gå hen til nogle af dem, der sidder og spiser her Godmorgen, de damer du kan snakke med Mademund. Godmorgen. Godmorgen. Hvor, øh, hvor ligger I enden eller hvor er I campingområdet? Øh, hvor har I stået det ned? Holst, tror jeg det hedder. I hvad? Holst. Hvor langt væk ligger det? Det er langt. <laughs> det er langt. Jamen, øh, hvad skulle jeg tage jer for af retterne, og øh, hvis du er i Skanderborg området, og ja, det kræver selvfølgelig, at du har et øh, armbånd til festivalen, så kan I kigge ned forbi vores øh, område, så man kan høre, så spiller Kræde i øjeblikket det det. dejlig, dejlig afslapende chill-out musik. Men hvis du ikke er i nærheden af festivalen, og du har lyst til at vinde en lille god weekend, så skal du ringe ind til vores lokalmester nu. Telefonerne er åbne 70 gange til. Og det vi spiller om i lokalmesterquissen, det er en tur til København i weekenden, som hedder den 20. til den 22. hvor der er Public Service Festival. Græder jeg har blandt andet også, fordi han skal fortælle om denne elektroniske festival. Nu skal vi til en, der spillet røven ud af bukserne, for at sige på en mild måde. En mand, der hoppede rundt på scenen hele aftenen i går og sluttede af med at rive sin egen. Han har en trøje i bare begejstring og smider den ud over publikum. Ingen andre end Tue Vest. Og Tue han er jo kendt for at være et muskelbundt. Tue Vest og øh, Nordmødet, hun er fri og sige, lad mig lige øh, få den igen. Det vil sige, Tue Vest i ren begejstring går aftes smider simpelthen trøjet og renner nøgen rundt på scenen. Var det det, du sagde? Nej, jeg sagde ikke, han smider trøjet og renner nøgen rundt. Jeg sagde, at han startede med, at han skjorte på en kasketbo, så først røgte det. Og så i underslutningen, så blev folk ved med at klappe, og ekstra nummer, ekstra nummer, ekstra nummer, og så havde han fået folk til at rose et eller andet. Åh, uh -uh agtigt, ikke? Og så stod folk og klappede, og så gik de alle sammen frem og bukkede og bukkede, og bukkede, og folk skreg og hyldede, fordi det havde været helt fantastisk. Så sidst så sluttede Tue Vest af med at tage trøjen af, og smide den ud over, så han stod i bare overkrop, var nøgen for over Det er satan wrong roll det der. Ja, totalt roll. I Græde, øh, kan du spille lidt musik, kan du? Okay, øh... ikke det allerede. <laughs> okay. Det er så, så. det, vi øh, bliver ved med at spørge om. Det er lidt langsomt. en årsag øh, årsagen til, at du blandt andet også er her, det er jo fordi, at du er øh, primus motor, sammen med din kollega Thomas Madvi. I er øh, værter lørdag aften på det program, der hedder store mix, som sender her på b Men I er primus motor i en festival, der hedder Public Service. Det er rigtigt. Skal jeg bare begynde at snakke noget? Jeg synes bare du skal flyrne af. Man kan, man kan, hvis, øh, hvis man tænker lidt på 80'erne, der var snakket alle om hvor svært det var at få en pladekontrakt og så videre. For der var en masse store pladeselskaber, og hvis man skulle ind i huset hos dem, så skulle man virkelig gemme den store mølle. Sådan er det jo heldigvis ikke mere på grund af det smarte internet og så videre og mp og hvad det der øh, Man kan faktisk lave sit eget og der er mange der gør det, og derfor er der mulighed for at opleve en masse musik man ikke havde mulighed for at opleve dengang, og der er selvfølgelig også mulighed for at udvikle en masse. Det er der en masse af i Norden. Øh, og noget vi rigtig godt kunne tænke os, det var at have en platform hvor man kunne øh, få spillet noget af det musik og få hvad skal man sige åbne det for nogle døre. Det har vi så fået muligheden for nu i forbindelse med et samarbejde selvfølgelig med Danmarks Radio og Københavns Kommune Wonderful Copenhagen og så levede en 3-dages festival som er gratis og som er en dagsting og som er på Strandgade i København. og så er der to scener og så kan man opleve elektronisk musik fra Norden, det bedste vi har fundet umiddelbart i tre dage træk. nu siger du at det er en gratis festival, så er det måske en lidt tam præmie vi udleder, for det er jo en weekendtur. Men kan du så ikke gå lidt i dybden og fortælle hvad det mere er, man vinder. Jamen det kan jeg godt se, det er så langt har ikke tænkt den. Så har vi et problem. <laughs> uh, yep. vi vinder altså, uh, du kan vinde billetter til et helt gratis arrangement, hvor alle har mulighed for at komme. Det, uh, der er vi skulle blive snydt der. Det er jo så løgn, for man vinder jo også. Man kan tage tre venner med, så ja. slapper lige af. Og transporten overhovedet hotel og Naturligvis. hele hotelsen Vi betyder. sørger for, at folk kommer ordentligt over på første klasse og bliver involveret et godt sted. Ja, der sker jo også noget uh, væk, man kan sige uh, om aftenen i byen. Vi har lavet et samarbejde med, øh, med de, øh, hvad vi betegner som de bedste klubber i byen i år. Der kommer sikkert nogle, forhåbentlig nogle flere til næste år og året efter igen. Øh, vi har taget en 5-6 klubber, og så har vi sørget for, at de sætter sig sammen og snakker om, hvad de skal booke den weekend. Og så har vi fortsat prøvet at få øh, nordiske kunstnere naturligvis. Men det, det er ikke fordi, at klubmiljøet eller bymiljøet den weekend ændrer sig andet, end at folk snakker sammen. Og vi prøver at markedsføre det samme, så vi står sammen som en familie. Ja, nu, sidder jeg, eller crede, nu sidder jeg med øh, nogle flyer, og normalt en flyer er jo sådan et lille stykke papir, som er en reklame for øh, det her arrangement, og hvad der kommer til at spille. Men det jeg sidder med her, det er jo ligesom sådan nogle øh, gå og, og grønmandgå, Så nogle øh, små røde mænd og damer, der øh, er klippet ud, og så er det simpelthen syg i øh, stof. Som er vateret, så det minder lidt om sådan nogle dukker, man lavede i børnehaveklassen. Og bagpå så er der så en flyer, hvor der står public service. Er det er en elektronisk festival, og den er gratis, og hvornår den er. Og så er der det store mix og p logo. Men Christian, at lave sådan en flyer her, det må dels være rigtig, rigtig dyrt og tage rigtig, rigtig lang tid. Men det vil også essensen af, øh, hvor, meget, hvor meget I går ind for det her. Altså, det ja, ligger bare Lige præcis med hensyn til den her flyer, så burde jeg måske sige, at det er Sato, vores designer og hans kæreste, og det er nok nærmere hans kæreste, vi skal takke, som har siddet med symaskine i ugevis og lavet 500 dukker. Grunden til det simpelthen, grunden, at vi har kaldt det public service, fordi Danmarks Radio har jo en public service forpligtelse, øh, og det her, at vi giver noget musik, som man ikke nødvendigvis hører i dagsfladen, men det findes, og så derfor finder vi det som en public service, og opfatter det som en public service forpligtelse. Og det her, det er jo sådan en mand, man sidder på sådan eller et eller andet, det kan næsten ikke blive mere kommunalt. Øh, og det hænger godt sammen med ordet public service, så har vi gjort den lidt hyggelig med noget, et eller andet ind i, som vat, eller hvad ser det yeah, Ja, men Christian, det er, eller, det er vel ikke en festival bare, altså, det er vel ikke noget arrangement, I ligesom laver for at tjene en hel masse penge på det, det vil øh, Ikke er det gratis, nej. Nej, men, øh, men, men er det et eller andet hjerteblod for dig og madvis, som I øh, godt vil have ud, eller hvordan? I den grad. Sådan, det, sådan skal man ikke tænke på det. Vi, vi får noget fornøjelse ud af at høre noget musik, og det er, vi er 100% sikker på, at andre også kan få, hvis man bare åbner ørerne lidt. Og det giver vi dem så muligheden for. os. Men ikke at løse så behøver man selvfølgelig ikke at komme, men nu giver vi i hvert fald folk mulighed. Det er i weekenden den 20. til den 22. august i København, at der er public service. 73x20 er telefonnummeret. Du kan vinde en tur til det gratis. Aktiemark, det er lidt mærkeligt, men nej, du kan vinde en tur anset, hvor du er i landet, så sender vi dig afsted og indicerer dig på et rigtig, rigtig godt hotel i København. Ring nu, 73x20. Det det var, er blevet at vinde, og happy ending. Vi skal i gang med vores lokalmesterquiz, og Max, god formiddag. God formiddag, skænder vores jer. Folk, de, uh, er sgu ikke rigtigt. de er ikke rigtige, de er ikke helt friske, de sidder nede og spiser morgenmad, ikke? Okay. Og de ser lidt slukkede ud, men jeg tror, at om en halv fadels tid, så uh, begynder det at komme op igen. Det er klart. Max, du er jo guldmanden fra Kolding. Ja. Og øh, hvordan er guldbusiness på en fredag som denne? Det er sgu dejligt stille, du. Der er ikke noget at lave? Uh, jeg holder fri dag. Det er vigtigt, sådan. sådan er det jo, når man er selvstændig erhvervsdrivende. Ja, uh, men uh, i går der snakkede mig, at det fik den største skidevalg nogensinde. Du. Af hvem? Hvorfor? Det firma, jeg kører for. Fanden. Ja. De ringede og sagde, hvorfor, hvorfor fanden sagde du ikke vores navn i hånd? Så skal dig sig at sige navn... det nu. Ja, det er firmaet Standvo, Johan Olsen i Esbjerg, importør af Tragulv og Klinger fliser. Fedt nok, og, øh, man ved jo så, at øh, det er så en rimelig sindssyg ejer af det firma der, at man tænker på, at han bliver så mopset over ingenting. Det er direktøren, han er sgu god nok. Okay, det skal vi jo sige. Max, vi skal i gang med, med quizzen, ikke? Ja. Så du hører radio øh, De Sprøde Heste hele sommeren? Ja, sådan lidt mellem. Det synes jeg er godt for de spørgsmål i dag. Om det er godt, fordi at øh, spørgsmålene handler nemlig ikke kun om Skanderborg, men om De Sprøde Heste over hele sommeren. Ej, det var meget heldigt. Yes, her kommer spørgsmål nummer 1, Max. Ja. Vi startede denne sommertur i Ørstedsparken, hvor det regnede uafbrudt. Hvad hed damen, der gæstede os med sin klokkesamling? Var det A, Uni eller B, Connie? sagde ah, satan B! Er det dit endelige svar, Max? Nej, det må være A, særligt det. Er det så dit endelige svar? Ja, det er. Altså, at du bliver ved med at holde fast på A? Ja, det gør jeg. Og det er det endelige svar? Du er simpelthen fræk i dag, ikke? Ja, ja. Han er frisk som bare pokker. Ja, ja. Jeg tror Hvad? Jamen, hallo? Uh, øh, lad os tage det i, så. Og det er de dit endelige svar? Ja, det er Max? Ja. Det er ikke rigtigt. Nej for sat. Fra vel? Hvor vel, du? Hvor vel? chefen, du. Hallo, øh, Mark, er du med os? Ja, det er der. Og hvis hun så ikke Connie, hvad havde hun så? Hvad var hun i, eller hvad fanden var? Ja, var? det er sgu rigtig, Mark. Eller, øh, Mark. Hvor ring i, I Esbjerg? Ja. Okay, og du øh, arbejder som slagter? Ja. Står du inde i kølerummet nu? Ja? Står du inde i kølerummet nu? Ja, jeg er sådan helt Fordi der er mega dårlig forbindelse, så Mark, find dig et dårligt sted at stå, og så vender vi tilbage efter en øh, plade. Yeah. Prince over Nova music, music College. Music. Mark, nu øh, er jeg du et andet sted at slagte Ja. Yeah. Yes. Hvor der er der lidt bedre forbindelse, er det ikke også korrekt? Jo. Godt. Mark, øh, vi skal i gang med spørgsmål nummer to. Det kommer her. Et dansk band har fået succes med raketfart. De gæstede programmet, da vi sendte for Roskilde Festival. Men hvad hed bandet? Hedder det A. Nephew eller B. Baby Woodrose? Øh, A. Nephew. Det er fuldstændig rigtigt, Mark. Spørgsmål nummer tre. På Bornholm havde vi temaet, kan det ryges? Hvilke bagværk fik vi røget? Var det A. en brunsviger eller B. en citronmåne? Det var B. en citronmåne. Det er også fuldstændig rigtigt. spørgsmål nummer 4. En lokal næringsdrivende på Samsø brød sig ikke om vores nærgående reporter Kenneth K. Hvilken Bækst driver han? Var det A. en put eller B. et bageri? En Det er også fuldstændig rigtigt, Mark. Du har altså lyder godt efter. Jeg kan sige... Øh, nej, det skal jeg nok ikke sige, øh, hvis det er noget med en jur. Spørgsmål nummer fem. I Svendborg interviewede reporter Tony Scott en kendt afdød forfatter. Men hvilken? Var det A. H. C. Andersen eller B. Karen Bliksen? Ja. Yeah. B. Er det dit endelige svar? A. Så. Er det så også dit endelige svar? Ja. Og er, er du sikker på det A? Nej, må jeg lige høre det igen? I Svendborg interviewede reporter Tony Scott en kendt afdød forfatter. Men hvilken var det? A. H.C. Andersen eller B. Karen Bliksen? Ja, men det er det. Det, det. Ja, det er det, da. Ja. Øh, jamen, H.C. Øh, øh, Andersen, det er uden, men man er ligesom. jo. Karen Bliksen af Afrika, hallo? Ja, det er det. det. Var det. <laughs> så er H.C. Andersen A. Det er rigtigt, Mark. Det ville da være mærkeligt, da jeg intervjuede Karen Bliksen på Fyn. Ja, jeg skal selvfølgelig sige, om hun har kørt over Fyn i tidernes morgen. Ej, så er der, du, du er godt klar Mark, at det er vores sidste spørgsmål nu her. Hvis det er det spørgsmål, du svarer rigtigt på, så skal du uh, til Public Service Festival i København sammen med nogle af Kampershukkerne. Tre af dine venner. Her kommer spørgsmålet. Hvad hedder forlystelsesparken i Olbæk ved Skagen, hvor Anders Breinholt blev nedstillet af en top lama? Var det A. Crazy Farmhouse eller B. Farmfund? B. Farmfund. Mark? Det er fuldstændig rigtigt, det var det der. og jeg kan faktisk sige, uh, som en lille anekdote for, for, for det besøg i FarmFund. Rigtig søde mennesker, der havde det, men uh, der stod så uh, to lame'er, som gik amok på hinanden, ender med at storsnotte ejeren af FarmFund i ægget, mens vi var der. Det er sindssygt dyr, hvis du ser en lama løb for livet. Ja, eller snot igen. Og, og det er faktisk ikke gang snot, fik vi så at vide efter. Han tager, det er rigtig sjovt, de står og på mig. Nej, det er det ikke, for det er jo opkast fra maven. Det gør da meget Mark, Mark? Hvordan, øh, vi skal også lige høre ja, hvordan har du det med Skanderborg? Hvordan jeg har du det med Skanderborg? Altså... Det jeg ikke det. det kommer mest i hvert fald. Men, øh, men hvad var det, du så fortalte mig før, at øh, du var ikke tæt på Skanderborg, fordi du ikke kunne få fri fra arbejde? Eller hvordan? Nej, det er ikke, ikke så. Jeg er ikke det stor festivaldyr, men øh, det er jo ikke, at man kunne gøre noget og deroppe alligevel. Nå, okay. okay. Mark, du har i hvert fald vundet dig en uh, tur til København i weekenden den 20. til den 22. når Public Service Festivalen den men du har ikke vundet en kun for dig selv, du har simpelthen uh, mulighed for at tage tre af dine venner med, og få hele som transport, hotel og alt betalt. Ja. Yes. Tillykke med det, Mark, og god weekend. Mange tak. Og hilse på slagteriet. Det skal jeg gøre. Hej. Hej. Hej. Promo -over Schwartz, Don't Lie. Hvis man uh, læser BC i dag, så kan man uh, se i, i deres reportage fra festivalen, handler det om uh, to unge herrer, som øh, er en øh, fast bestanddel af festivalen her. Og nu sidder du, Frank Vigga Botte, og, og, og bladrer avisen. Og ja, det er jeg. Jeg øh, betegner som unge herre. Tak. I øh, har været på festivalen. Søren, du, du har været konferentieret ned i 23 ja. år. I det er Det korrekt? Det er fuldstændig rigtigt. Så derfor er der jo kommet noget strid i det, den lille Du i det overskriften i BT af kongen og kronprinsen. Og jeg vil også være kronprinsen. Det er det mest hotte, man kan være i de så. Det er jo også den eneste mulighed for, at du har for få noget ung australsk... Uh. Ja, ja, ved du hvad, jeg fraråder i hvert fald dig at givet den i rollen som Mary, det går aldrig. <g lanç> Frank, du har, ø, har været her i, i 15 år, ø, og... Jeg er hjemme om vinteren. Du bor ikke... Du jeg tager hjem om vinteren. Tak, vi ja. ja, har også hørt det fast. 15 år i træk, har du været ø, konferenci på festivet? er altså, allerede der går det galt for dig, Anders, fordi det er rigtigt nok, altså det bliver snakket om det 15. år, men rent faktisk så ganske fejlagtigt for nogle år siden troede festivalarrangøren at, at hvis de hyrede en, en barmfag og Københavns blondine ved navn Mette Lisby, så ville succesen være i hus. Og hun var så altså et år, og så fandt man alligevel ud af, at ham den fede skaldede med hår på brætpatterne, der var lige så store. Han alligevel skrev mere publikum til, så jeg blev genansat. Det vil sige, der var simpelthen et år, Frank, hvor du havde, eller undskyld Søren, du havde ærne Mette Lisby. Ja, det var rigtigt, og jeg synes jo Frank, han er i grænseområdet for den ene bil, i det, den udtaler som et festival, hvor han slet ikke var ansat på. Han var for bipasserende, han var ligesom som de fleste andre vi har udsigt til heroppefra. Han var, var faktisk uden dømmekraft i den pågældende situation, så man skal sådan, nok tage hans udsagn med stor nogen, der har læst bogen smuk, om, om Skanderborg gennem festivalen eller den smukkeste gennem 25 år. Så vil man også der opleve at Harrisloon hver gang der er noget der ikke passer ham, så påstår han, jeg, jeg har været ude for terapeutisk rækkevidde under indflydelse af både det ene og det andet. Det er også i den bog, hvor jeg meget tydeligt beskriver et handlingsforløb, hvor efter Rigsloven bruger en hel side på at og, og, og forsøge at fortælle folk, at... Øh, jamen, jamen, så må vi, møde, vi må vi i mødes i være, ligesom vi med hver vores kreds af omkring os, og så må vi få afklaret, hvad der var de faktiske forhold. Men, men lad os da lige kort få med historien, Frank, lad os starte med den side, hvor du fortæller historien så i bogen. No, for så... Om hændelsen, ja, hvis det er en meget, meget lang historie, det er det, det vil formodentlig udløse et honorar, det er ikke i stand til at lægge. <laughs> og så ligger det mest af historien uden for politivedtægtens ja, rammer, det så det vi er ikke sikker at vi kan gennemføre resten af jobbet. Det er ikke det. i nærheden af at egne sig til formiddags transmission. Okay, jeg stiller et andet spørgsmål. Når I nu som og så må så er I jo oppe i backstage-området hele tiden, så I må jo ligesom have pulsen på det de går med kunstnerne, og, og, og, og I siger, at det gik ikke så godt med Pink i går, eller hvad var det for noget? Det var således, at faktisk helt op til to timer før Pink skulle på scenen, der var der ikke alene en rygter, der var, der var der alvor der var faktisk tale om en aflysning af den amerikanske sangerine havde et alvorligt mavetilfælde, som hun lå med der var en doktor ude og erklære hende syg men det finder vi jo ikke her på festivalen så vi sendte en ny doktor Doktor Rislo. <laughs> Nej, det var ikke doktor Rieslund. <laughs> og så er Hjaget hans hermometer i bund. <laughs> men, men denne nye doktor, han angreb jo, hvad skal vi sige, lidelsen fra den vinkel, den skulle angribes fra, og sagde til Sangeren at så fremt hun ville optræde, så kunne det godt lade sig gøre at bringe i en situation, hvor det var muligt. Det skal lige siges, at hun havde ligget de sidste 24 timer med svær diarrea og mavekramper. Men... Øh, Telefonkonsultation til eksperter på området Der godt gjorde at med 40 opiumstroper I den lille bitte kvindekrop Så kunne hun godt holde i hvert fald øh, 58-60 minutter Og, og så, så gav hun den altså i 65 i går Det var sgu ikke så dårligt på den baggrund Og så er vi jo nogen der sidder og leger med tanken Hvad nu hvis det havde været Har der havde været pladet af mavekramper og diarré. <laughs> Jamen jeg, jeg har selv puslet med det jeg har haft en passer i landkortet Vi skulle ned og rydde et område til ned i Nordtyskland For opiumstroper så, så, så var det sgu nok gået Vi spiller en svingmusik vi snakker videre med Rislund og vi for at det var med døgnet. Robbie Williams og øh, nummeret Love Supreme, det var det, vi kunne nå, fordi rent teknisk set, så skal I gå herfra om 30 sekunder, fordi at, øh, I skal op og præsentere øh, den første kunstner, der skal spille på børsscenen i, i dag, det er Cecilie Nordby. Men øh, vi skal jo lige have, øh, udover at vi skal have fået en, en indsat og historie fra i går aftes med, med Pink, så skal vi lige høre, at I har øh, været her i mange år. Hvordan fornyer man sig som konferenci på scenen? Man skifter publikum ud over efter år. Det er meget nemmere, end vi skal fornyere os. <laughs> Det er jo en gammel Dirk Passer-ting. Man skal jo ikke finde på nye vidigheder, man skal finde nyt publikum til de gamle. Sig mig, hvad er, det, er det nogensinde gået galt for jer op på scenen? Er det nogensinde, ja, for vedkommende i ca. 23 år. <laughs> <laughs> Nej, hvad, jamen, hvad er galt? Hvad er galt? Altså, når nu, du snakker så meget om de 23 år. Jeg kan fortælle, at for 23 år siden, da jeg var for første gang, der var det jo stadig, og det er det jo faktisk nu nogle glade unge mennesker her på Skanderborg, Det de ældre, der lavede festival her. Men det var så som så med professionalismen, fordi man havde sådan en indhegnet område, ligesom man har det i dag. Det var knap så, så fancy og knap så opkørt og knap så professionalist. En underholdningsmaskine. For eksempel så følte jeg mig, at det måske var for meget og når jeg sagde til dem, altså, der er en hovedingang deroppe, hvor I tager en og sælger nogle billetter. Måske I skulle op for en mand her, der bare står og kiggede ved bagindgangen, for der går folk altså ud og den ganske gratis. Nå ja, det skulle sgu da en meget god idé for hele vildtemanden, og det, det, det indførte de så det år, da jeg kom til her. Men hvad er det værelse, der kan ske som, som patienter? Jamen, der er jo ikke noget, der kan ske, fordi øh, vores opgave er jo, at vi skal kunne de disponere øh, fuldstændig fra sekund til sekund, ikke? Altså, for eksempel kan det jo ikke nytte noget, at man har forberedt 10 minutter skolekomedie til at præsentere et eller andet udenlandsk band, og så kommer der en eller anden vrissen turmand, der sparker ind i skridt og siger, vi skal overhovedet ikke bruge konfronci. Så kan det ikke noget, blive man bliver sur over det, og så siger man, ah, det var dejligt, der, var nogle pejer. Så skal man selvfølgelig også vide, hvem det er, man skal præsentere. Altså, ja. det er jo ikke at stå og sige, Johnny Madsen, og så kommer penge ud. Det vil selv den mest brugelse sikkert finde ud af i løbet af Der er sgu noget galt her. Men hvad har været, hvis man... Jeg er ikke tvivl om, at når I sidder og ikke ender inde og præsenterer, så rører historien over bordet. Hvad er den største anekdote for i jeres samarbejde? Deres der kunne ja, der er en af de store oplevelser hvor vi også fik lejlighed til i forbindelse med udgivelsen den dejlige jubilæumsbog vi måske skal anbefale. Det var jo at det er jo ganske få år siden at Tommy Kenter han fik uvidst presseomtale for at have parret sig med en lagkage. Der vil jeg da gerne i al uh, ubeskedenhed sige at mange mange år inden i forbindelse med mit 10-års jubilæum her på på festivalen der parrede jeg mig med en lavkage, en næsten stor med en valterfigur på som blev voldknippet midt på hovedscenen. Men men det afholdt altså ikke det, det jyske publikum fra at skære den gennempulede lavkage i stykker bagefter og indtage den i små stykker, som de fordelte. Men den var noget cremet. <laughs> ja, det var det. <laughs> det her. Tusind tak fordi I kom. I er travlt nu, der er cirka 7,5 minutter til, at I skal være på scenen. Rigtig god afsløsning. Ja. Tak for det. Ja, tak for tak det. God, god festival. Ja, tak her lige måde. Tak. så vi til de sprøde heste på P3 og inden vi er færdige med at sende her og denne fredag, der har vi blandt andet fået besøg af Michael Stensen, Michael er vores her på holdet, og ved du hvad? Michael han kan fløjte nøjagtigt ligesom Roger Vitekker. Bliver det ikke fantastisk? Det gør det. Nu klokken 11. Direkte fra Festivalpladsen i Skanderborg. Danmarks Radio præsenterer Stolt. Radio med fransk. Sinelig Fest og Anders brejhold er de sprøde heste. Sine? Anders. Så du. Øh, øh, det er desværre at sige. Der er lige gået to mennesker forbi i klædt en kaffekop. Ja. Altså det var, dem så jeg godt, det var lidt ligesom, ligesom man, de havde en slags omvandt blæ på eller sådan noget, hvor at kaffekoppen, altså var, deres røv var ned i kaffekoppen, kunne man sige. Og altså, så stak benene ud og kroppen ud for hun. Så de har simpelthen taget en kop op i så og rundt om, så det var det, de rendte rundt med? Ja, men altså folk rendte rundt med nogle sjove ting. Jeg så også en helt masse Telia-piger, som rendte rundt i går med et tov om hovedet, fordi de skulle ligne dem der fra TV-reklame. Det så ikke særligt øh, tosset ud. Og det er jo pæst sjovt. Ha, ha, ja, ha, hvor er det, godt. det er god promotion det der, det er godt, ja. det er godt fundet på. Vi er i den grad overdrevne positive. Det skræmmer mig også Anders, lidt nu, at nu, at, uh, nu kommer der 38 mennesker ind med vandpistoler. Ja, og ikke bare vandpistoler, men vand, vandgeværer, som nu stiller sig foran vores scene. Hej hej! Skål! Er og så bliver vi så, så vi med vand. Og må vi i Ej. den forbindelse sige... Uh... Det er noget! Det er noget en indgang, og jeg får nu at vide, at det er hævn fra uh, Sølund uh, indgang, campingindgangen. Fordi vi i mandags i De brøde Heste, eller tirsdags, kom til at sige, at uh, man altså kunne uh, vælte hegnet. Nu kommer Lars Køkker, vores tekniker løbende op. Pas på DJ-pulten. Pas på ja, DJ-pulten. DJ det er en, vi har lejet, Køkker, det er ikke vores, bare tag den over. Sådan, vi er i gang med den sidste time tak for af De Sprøde man. Heste, det er dejligt. direkte fra Skatterborg tak, tak, Festival. Tak, tak, tak, tak. Jeg skal måske lige forklare det intermezzo, der skete før, da vi sendte i tirsdag, tror jeg, det var, snakkede vi om det fænomen, at festivalgæsterne her på Skanderborg, vælter der på et eller andet tidspunkt, hegnede ind til campingpladsen, mm. fordi de ikke gider stå i kø og så videre. Og det snakkede vi om i radioen, hvor det så viser sig, at der er øh, nogen, som havde fået den opfattelse, at vi havde opfordret til at vælte hegnet. Det havde vi ikke. Og de mennesker, som netop er kommet med monster geværer der kan skyde med vand, og overhældt også med vand, det er altså dem, som er ansvarlige for en af campingområderne. Så det var som en lille hilsen, hvor der stod tak for sidst. Ja, for man kan sige, at vi blev faktisk utrolig uvenner med alle dem, der styrede campingområdet dernede, fordi vi jo altså sagde, at hegnet var væltet. Og det var så... Hæv for den. Tak for det. Men til gengæld har jeg aldrig set så mange de medarbejdere arbejde så stærkt, de, at der er blevet kastet vand ind over teknikken. Men Nej. mine cigaretter de er stadigvæk tørre, fordi de var der noget af det første, der blev reddet. Vi har haft en konkurrence. Måske skal jeg starte på en anden måde og sige, at vi har jo haft et øh, køretøj med på denne tur. Et køretøj, en satellitvogn, som ikke har virket. Det har været skyld i, at vi er gået grædende i seng. Hvad har været skyld i, at øh, vi er blevet overhældt med e-mails, hvor folk har sagt, jeg tror her, de er der ikke en lille lorte radio, der er ude at sende. Er det, det det? må være Danmarks Radio. I kan sende fra Månen, mm. I kan sende fra Irak, I kan sende fra Tour de France, fra EM i fodbold. Men vi kan ikke sende fra Bornholm. Nej. Og øh, så dit vognen har vi øh, øh, kørt på hele ugen skulle have et navn. Og øh, vi har fået øh, fem, fire bud på, hvad, hvad, hvad den skulle hedde. Og afstemningen er ved at være slut, eller den er slut. Og vi har fundet en vinder. 36% af stemmerne på vores hjemmeside sagde, at vognen skal kaldes valgakken. Og Lars, velkommen til programmet. Tak for det. Og Lars, hvorfor skulle den hedde Vallakken? Jamen, øh, den passer jo meget, meget godt sammen med, at jeres program hedder De Sprøde Heste. Ja. Og Vallak, det er jo en hest, dog uden at være det. Eller en hængst, ja. dog uden at være det. Ja. Og den virker jo sådan set heller ikke. Altså, altså det vil sige, den er en hængst, som ikke har gang i maskineriet fornede? Det må vi jo nok sige. Det er en hengst, der ikke har, der ikke er en hel hængst. Der har ja. fået kottet kablet, som man siger. Ja, sådan er det. Lars, du skal jo øh, på festival, er det korrekt? Jamen øh, efter jeg havde sendt mit forslag til jer, så, øh, så var jeg den heldige, blev jeg den heldige ejer af tre nattevagter på Skanderborg-festivalen, ja. Hvordan det er? Dem må du måske lige forklare det nærmere. Jamen øh, ikke andet end at øh, jeg blev ringet op af en fyr, som manglede en nattevagt til øh, Danmarks Radio øh, 37,5 procent. På den måde der, jamen, det, det, det, det, det er jo en bar, der ligger ude i området, ikke? Ja, det er nemlig en bar, der ligger ude i området, ja. Og jamen, der manglede de nogle nattevagter, og øh, så sagde jeg, ja tak, ja. Det kan da godt forstå. Og, og, øh, og hvem er det, du skal på festival med så, Lars? Ja, ikke med nogen. Er du en kæreste, Lars? Ja, det har jeg da. Kunne hun tænke sig at komme med på festival? Det tror jeg faktisk godt, hun rigtig godt gerne vil ja. Jamen, må vi så ikke have lov til at give hende en billet? Jo. Det tror jeg, hun vil blive rigtig glad for, især hvis det bliver en søndagsbillet. Jamen det er da en billet, som virker fra lige så snart hun kommer herned. Hvis hun skynder sig ned, så virker billetten nærmest, fordi den virker faktisk rent fra nu af. Okay, jamen det tror jeg sagtens, jeg kunne overtale hende til. Så kan hun komme ned i vores bar og drikke hele natten, imens du står og holder vagt ved en bar. Er det en aftale? Ja, ikke også? Jo. Lars, det, øh, tak det, det for... Det synes jeg lyder rimeligt. Tak for budet og øh, kom afsted og hiv fruen med ned. Og så har en god ja. festival. Tak for det her i lige måde. Det er godt. Hej. Hej. Øh, der er samlet rimelig mange mennesker foran øh, vores senderområde nu. Ikke? Mm. Og jeg synes, det vil være på sin plads at komme med et stunt med et gimmick, som vi har gået og gemt på i syv uger. Yeah. Det viser sig, at øh, en af vores gode kollegaer på holdet øh, på, på, på, på her, Michael Stensen, kan fløjte ligesom Roger Viteker. Jeg ved ikke, om der er stemning for foran, at vi skal have Mexican Whistler. Det er så roligt, vi kan sige. Jeg kan sige, at jeg, jeg, jeg hørte Michael Stensen fløjte som Roger Wittekker i går, godt nok efter et utal af Schusser, og det var fuldstændig outstanding. Manden er stadigvæk stiv efter i går, så om et øjeblik kan vi præsentere Roger Wittekker Jam i form af Michael Stensen her på scenen. <tryk> Bench, Fabric og oh, Shake Your Money Maker. Mine damer og herrer, foran radioen og her foran pladsen, giv en hånd til Michael Stensen, min damer og Michael, øh, han er øh, manden, som øh, har en kraftig hovedpine nu. En kvalme har faktisk været nede at kaste op to gange bag over sendevognen tidligere i dag, for den blev lidt høj i går. Men Michael, udover at øh, du øh, er nu øh, udnævnt til, at det er dig, der står bag vi og Jam, så er det også dig, som øh, sørger for, at, øh, at vi har steder sted at sove, øh, sørger for alt mulig praktik i forbindelse med vores øh, sommertur her. Og det er vi selvfølgelig meget meget glade for. Men i god aftes udspiller der sig en scene, vi har været sammen i næsten syv uger, Michael. Lige pludselig, den sidste aften, den næste sidste aften, fortæller du, du kan fløjte som Roger Vitekker. Hvorfor har vi ikke vidst det fra start af? Det er jo sådan en ting, man, man holder jo kortene tæt til kroppen, og, øh, ja, og ja, fornuften går jo ligesom ud, når alkoholen går ind, og, og det skete så i går. Og hvad var det, der gjorde, at det lige var i går, du synes, den skulle frem? Jamen, jeg ved det ikke. Det er et øjeblik sindssygt, Altså, lige i øjeblikket, der fortryder jeg dig også bitterligt. Michael, hvorfor? Vi burde jo have vidst det her fra start af, at, at du kunne fløjte ligesom Roger Vitekker, fordi så havde det jo været store elementer i programmet. Men ved du hvad? Vi giver dig nu mikrofonen, så præsenterer jeg dig. Efter, og så giver jeg mikrofon mikrofonen derefter, for det skal folk ikke rigtig høre mig. Og så øh, er det Mexican Whistler, vi skal høre, ikke? Nej, det er en variation af Mexican Whistler. Mine damer og herrer, James, eller ikke James, Lars vi tjekker James aka Michael Steensen, giver min hånd. Jeg kunne ikke, jeg havde været så dehydreret, at vi har grædet nu, men... Øh Altså, det, det gik bedre i går. Det gik bedre i går. Nu fortsætter du det op. Vi skal have Mexican Whistler, fordi nu har vi pumpet det op til ingenting. Der sidder en masse mennesker kigger op og siger, han kan jo ikke fløjte. Det er godt, du sagde, at du pumpede det op til ingenting. Altså, okay. <tryk> <tryk> <tryk> det var sgu en god idé. Det var øh, lidt bedre i går, øh, jeg synes alligevel, ja. og jeg også også bedømme, at den farve, Michael Stensen fik i ansigtet, da han fløjtede, så synes jeg, han gav alt, hvad han havde ind i sin krop. Fra, fra at gå til lige bleg, til at blive pænt opkogt i hovedet. Michael, tak. Tak. Lød, uh, om et øjeblik, uh, der skal vi ringe op til uh, manden, som jo uh, har været vært her på programmet også, Anders Lund Madsen. Han holder mm -hmm. ferie uh, hjemme i København, men om et øjeblik får vi ham med på telefonen. smiley. Og ehm ja, Anders Lund Madsen, er du med os på telefon? Hvor er det rigtigt? Goddag Anders. Goddag. Ehm, og vi vil da godt snage lidt i dit privatliv øh, på Danmarks Radio øh, hvem, og høre Hvem er det der baggrund? Hvem er det der baggrund? Det er din ja, søn Storm. Det er det er min dreng som er, som som som gerne vil tale med jer, det må vi altså holde ud for radioen jo. Okay, og og hvorfor er det du er sammen med drengen netop nu? Jo, altså nu skal I høre, og alle Danmarks Danmarkslyttere. Det er jo fordi jeg er køre med ind i Børnehaven. Det her er startet børnehavegård, og så skal man jo være kvalitetstid med sine børn. Så jeg har uh, gynget og uh, lejet med græs, og nu gynger vi igen. Hvordan går det med, med indkøring uh, i sin børnehave? Jeg synes, det går godt, det er, fordi det er en rigtig god børnehave. Og det, det er fordi der står seks pædagoger og peger på med uh, en ladt uh, Så hvis jeg siger noget forkert, så får jeg en over lang. Anders ej øh, en dejlig børnehave. Ja. <laughs> Anders, vi har nogle kollega øh, ja. på det spæde æste. De er øh, masse øh, som du hvor halvt som sender om eftermiddagen. Og det er ikke alene, at de er nogle flotte fyre, de er også nogle rare fyre. De er nogle rigtig, rigtig, rigtig rare fyre. Mm. Og øh, de har nogle forskellige øh, koncepter, ja. som har kørt igennem øh, hele perioden, igennem hele sommerperioden. Ja. Og øh, eller programelementer kan vi vel kalde dem, ja. Og et af dem øh, ved jeg, at du i hvert fald holder specielt meget af, Anders. Og hvad er Det Det er specielt det er nemlig, når uh, monkey-business-drengene uh, har de her klip som man har fundet fra internettet, og som spiller i radioen, og så kan lytterne så stemme på, hvilket yeah. klip, der er det sjoveste osv., yeah, og så man får hele tiden nye. Man kan yeah. sige, det, det er lidt telefonfis, som så men man kører rundt på nettet, ikke? Altså netfis. Ja. Yeah. Og uh, vi har nogle udtryk uh, i forbindelse med det her, det er bl.a. spammies spot goldies. Spammies spot goldies! Uh, og så uh, bliver der også sagt meget yes yes i programmet, yes, ikke? Ja. Yes. Og uh, så bliver der sagt noget med, alt i hundesprog af toppen. Åbenbart. og det er citater fra vores gode kollegaer, som altså sender også i dag, mellem 15 og 18. Ja. Anders, vi har fået fat i den hemmeligste af de hemmelige spam-bams, som de har lavet. Og du øh, spiller med et stykke musik, ja. og så kommer der til jer en til og lyttere. Skal du lige sige en hvad, Anders? Åh, undskyld, men det er fordi, vi er aftalt, når du Nå. ser Anders, så ser jeg spam okay, Anders? Bibi. Som er en af de hemmelige, som aldrig nogensinde er blevet spillet i radioen for første gang. Anders? Præsenterer vi altså en Anders Som Jones øh, Anders Lund Madsen, du er stadig med os på telefonen yep. Men jeg kan høre i baggrunden Du er altså som sagt ved at køre øh, din yngste sø, eller din søn i, i i børnehaven Det første, det andet dag i børnehaven Øh... Som alle forældre ved, så det er jo, det, er jo, det er jo, hvad en krigsgugeplads eller noget. Ja, og øh, der var lidt ballade før, jeg høre? Der var et barn, der græd, hvad der skete? Ja, men det var bare, øh, øh, øh, min søn kom til at klippe sig i fingeren med en saks. Er der ikke nogen pædagoger, der lige kan tage over imens, at, øh, at du udfører dit arbejde? Ja, nej, fordi det er jo, Skal man jo også øh, Det bliver meget teknisk, det her, men det er jo også noget med at fortroliggøre i pædagogssituationen. selv, det, øh, altså der for grænseoverskridende i forhold til pædagog -børn relationen i den men aktuelle det, situation. Men han lærer vel også, når han ikke har fingre tilbage, at så er det ikke sjovt at klippe en <laughs> saks længere, ikke? Ja? kan det. Ja, det kan han nemlig. Anders, vi skal til det nu, og, øh, <gørsmål> ja. og øh, vi forklarer lige fænomenet en gang mere. Altså, det er jo... Må jeg? Må jeg? Ja, ja. ja Anders, forklarer det. Jeg kan bare forklare det. Jeg vil forklare. Det er jo altså noget af det sjoveste, der nogensinde har lavet i radioen, fordi der at man har fra nettet fundet øh, pusseløjelige øh, eksempler på og det er vanligvis telefonkommunikation, hvor man altså simpelthen øh, har folk, der har der er, er sjovt, og så er det blevet optaget, og så, og, og så kan man høre det. I, i Monkey Business, som mm. det er hedder bam, bam. Ja. Men det, der så skete i går, ikke, det er normalt, at det er jo lytterne, der optager det her og ja. finder de her ting fra nettet, som de så sender ind til Monkey Business. Ja. Men så i går, da folk var lidt halvfugle og sådan noget, så var der ikke så mange mennesker inde i vores campingvogn. Og derinde i campingvognen finder vi så... Halvvejs liggende ude af Adam og masses taske, altså noget spam som mass og Adam selv har lavet i deres fritid. Og jeg ved ikke, om det er noget, som de sikkert selv har glædet sig til at kunne spille i deres eget program, men vi kunne ligesom ikke adyre os for at, at udbrede den her utrolig gode idé til resten af befolkningen. Er og når det er noget, noget spam-bam, når øh, Adam og Mads selv har lavet det, så må det jo være virkelig, virkelig skægt. Så Anders, kan du ikke lave optagten, som det vil lyde i Monkey Business, når vi så hører denne spam-bam? Ja, så, så skal vi til det, så skal vi høre den. Den er sjovt, den er skidskig. Nu kommer til spændsikkerhedsvælsen ligger tilbage i læderstolen, for nu kommer vores aller, allerfineste spam-bam. mig igen. Det er fra, radio, eller fra en, som er der, der laver øh, telefonledninger med arbejde. Øhm, vi skal lave noget arbejde på din telefonledning, så hvis øh, telefonen ringer igen, ja, ja. må du ikke tage telefonen. Det, okay. Så er det dødsens farligt. Ja, hvorfor? <laughs> Nej, for vi skal lave noget på din telefonledning, så du kan ikke tage den, hvis du ringer, så vil det være livsvigtigt farligt, du ikke øh, må tage den. Forstår du? Godt. Mm-hmm. <laughs> Sådan Holy fuckries. Vi har øh, lige med øh, denne her sendt respekt ud. Det var The Lost Spam Bam tapes. Lidt med. <gød> det er ja, det er Ach, rigtig sjovt. Det var sjok. virkelig sjovt. Det, det, det var super sjovt. Ja. og Mads er altså ja, nogle skægge, skægt Det var skægge, skægge. De så sjovt i Så også det var rigtig, rigtig skægt. I eftermiddag mellem 15 og 18, der kan du høre Monkey Business live fra Skanderborg. hvor Adam du og halv er kommet, og ser lidt leter op i side. men så kan du jo komme, lille dreng. Så kom der. Hvad hedder det? Anders, har det godt? Ja, pas på i selv. Det står med, Det er godt. Hej. Hej. I eftermiddag når Monkey Business sender hernedefra, så er der blandt andet live musik direkte fra Vasene. De er med Ingen Ringer en Nephew, det er mellem 15 og 18 her fra Skanderborg festivalen. Det er luxe der eftermiddag på Skanderborg Festivalen Nede på den scene, som hedder rytme. med Hans Signe, du sidder uh, nede i uh, pøbelen, uh, pøbelen i, uh, hvad hedder sådan noget? Det hedder i... Det hedder de menneske, mængden Her Hernede på det italienske hus Og har er godt nok ved at blive lunt Og jeg sidder sammen med Trine, Henrik og... Uh, Claus. Claus Undskyld, Trine, uh, Claus og Heine Og uh, hvordan går det til, hvad synes I selv? Det går meget godt, det må vi sige Hvad sker der i går? Ja, hvad skete der? Lidt, lidt meget alkohol, en lille smule. Hvad fik I set? Øhm... Ja, pink. Og, og hørt, det er det. Og hvorfor griner du, når du siger det? Jamen øhm, Det ved jeg ikke. Det, det er jo... Mange mennesker og masser af øl, ikke? Og godt være. Så skal det jo gå galt. Jeg hørte også, at der kom til at gå lidt meget vodka juice i den i går. Hvordan restituerer man sig så efter sådan en oplevelse som i går? Man starter med en øl, og så får man noget morgenmad. Og hjælper det? Ja, vi, vi er på vej. Vi er på vej op igen. Hvornår, hvornår, er, I, hvornår er I fuld effekt igen? Par timer. Og hvad skal I se ud høre, Claus? Mm. Ja, det. Glot Havn gang. TV2 i aften. Det må vi. Ellers andet, Hange? Nej, jeg tror til cirka. Vi kan se, hvad der kommer. Tak, og øh, god festival til jer. Tre banes på, på en hel festival, det er, det er også en, en høj statistik at gå på at Ja, men til gengæld over 200 vodka juice. Ja, 200 vodka juice og tre banes. det er sådan blandingsforholdet er, når man er på en skanderborg festival. I morgen mellem klokken 14 og 16, så sender P3 direkte hernede fra den her scene. Og på scenen vil DAD spille live nummer op. De vil blandt andet spille 3 eller 2 nye numre, direkte i radioen, og direkte her fra scenen, det i morgen mellem 14 og 16. Og må ikke også, at de lige de gamle hits øh, op af skuffen og spiller, det tror jeg nok godt, man kan regne med. Det. det kan man håbe. Danske G, og ikke mindst også Finske The Crash kigger forbi, live mellem 14 og 16. Og husk det nu, i eftermiddag, der er, sender Monkey Business live herfra også, og der vil en nephew spille. Og, øh, stadigvæk dig siddende som øh, vores hus-DJ. Ja. Yeah. Og øh, du har ledet, siddet og lavet de der underlægnings- Beats, som det hedder i bagspillen. Jeg synes, det må være på tide, at du spiller et, et, et helt nummer i radioen i den bedste sendtid. Får du lov til at spille noget, som ellers kun er hensat til lørdag aftenen 24. Ja, det er det den bedste sendtid, det her? Den er i hvert fald bedre end jeres lørdag aften, det kan jeg da godt sige. <laughs> Lad os snakke lidt om det. Jamen, jeg spiller et nummer, det en, der hedder Hesse Smålen Dansker, som uh, Kenneth Bager har fået signet uh, til sit pladseskab her, nummer der hedder WalkZone. Og det er noget af det, man kan opleve på på service? Ja, det kan service. du bande på, det er, Signe. Sådan. Sådan. og running in the family scene. Så er det på tid til at, at, at takke og øh, lukke folgen, hvis vi skal sige det lidt i hestesproget. De sprøde heste er døde. Om Eller I hvert fald tager de en lang sommerluring. Det jo, jo, ja. er vinter Men øh, man ved at det, det Det er jo dødt programmet. Er jo, at det, er, at det, er. det har været syv øh, dejlige uger rundt i øh, hele Danmark, og jeg synes, at vi øh, skyldes at os tak til Jens massen og Oberst Lars er mødt Det har været vores uh, militærorakel og ikke mindst også uh, huslægen Så også tak til Andersen for at have været med på turen. Tak til dig Signe. Tak til dig også. Og uh, tak til hele holdet bag uh, vores udsendelse og tak mange Business Det er der tør mod Tak takringe og piger. Ja, der har jo ikke, så ikke været... Tak, sine Det er så den eneste pige. Tak, Sine. Ja, ja, tusind, tusind tak for den her sommer. Husk at lytte med i eftermiddag mellem 15.18, når Monkey Business sender den sidste omgang Monkey Business på sommertur. Så kan man sige, at hvis du øh, har siddet derude i dag og fået lyst til at høre mere til grædeskategorien på Public publicservice og læse meget mere om den her festival, som altid løber af stablen. Tak for og for sidste gang, formodentlig inden, at øh, deres øh, playlistudvalg giver os øh, fingrene og siger, I får ikke lov til at stætte mere musik i Danmarks Radios Historie, <laughs> så spiller vi Julia London for sidste gang med Yummy Yummy. Så klokken tog.